A tökéletes fotó! Vá! Zohár! Erre a fesztiválra a Cezária Winner nevet vettem fel, és széthasogatott nacit, pillangós pólót, a szivárványos tűsarkúmat, félcentis minket, és egy tonna égszert az oroszlán bőröntből, amit magammal húztam. Klímabűnözéssel érkeztünk Szingapurból ebbe az Istenháta mögötti fesztiválvárosba, Drakula, meg a mágia világába, a francba is, a csillogó éjszakába. Bajtársaim és rokonlelkeim erre az expedícióra a Victoria Public, illetve a Charlie Demon nevet választották, és hozzáillő outfitet. Pongyolaforma, török mintás ruhát, gyöngyökkel kivart felkunkorodó orru papucsot, csillogó diadémmal összefogott turbánt, türkoász sminket, kikesben játszó erős rúst. Íme a tündérkirálynő Victoria Public. De figyelem, és óvakodás, és sürgős életbiztosítás kötés, mert Charlie Demon arany aranyflitter dekoltása fölött a fényes fekete blézeren, a fekete szárnyak műtollakból, a fekete szatén nadrág, mely híven követi a modellipar legtökéletesebb lábainak formáját, valamint az ottrombaságot kis fekete oldaltollakkal megfelelő, platformos edzőcipő még akkor is egy életre rabjává tehet, ha gazdájuk nem emeli rád, három centis műs szempillái alól kivillanó círmos tekintetét. Alig, hogy fölszálltunk, az ég hangolni kezdett a fesztiválra. Ültünk szorosan egymás mellett hárman, mint egy promiszkuitásra kényszerítve, pedig minket abszolút a -e fölösleges kényszeríteni. Kisdet korunktól fogva határt nem ismerünk. Ezért is röpködünk fesztiválról fesztiválra pillangostobban, már mint én, per most. Szóval bámultuk az egget a kicsiny ovális ablakon át, Charlie Démon jobbján, kék volt ő, és bárányfelhők legeltek rajta. Aztán a derült semmiből hús, egy villám és sötét lilán, feketés szürkén dühöngő szörnyekké változtak a bárányok. Forogtak, pörögtek, felfújódtak, átfordultak, feldarabolódtak, bekapták egymást, majd előbújtak, mint éjféli órán zombik a sírok közül. – Prrr, cicák, ti ezt élvezitek? – kérdeztem. Mire a Viktoria Páblik leengedte Pávatól mintás legyezőjét, és azt gügyögte, hogy ő inkább kisebb újna ezen a kis vaginán, maradna a repülő méhében, születés előtti állapotban, mert odakint, jaj, néz csak, az a csúnya felhő mekkorát kiharapott a barátjából, mire Charlie Démon felénk fordult, és lassan, széles szájmozdulatokkal, mintha ordítva suttogna, megkérdezte barátjából? Majd égre emelte tekintetét, na jó, mondjuk úgy, szimpadiasan fölfelé nézett, jelezve, hogy érti ő a végidők önfelett dekadenciáját, de ez a stílus mindennek az alja. Még el se ért hozzá a csók, amit tenyeremről ízlésesen botoxozott ajka irányába leheltem, a habkönnyű durcásságot mémelő Victoria Publicon át, bingo, eltaláltátok, én ültem a folyosó felől, amikor megrázkódott a gép. Néhányan felsikoltottak, nem én voltam, a kapitány bekapcsolta a mikrofonját, és nyugodt mély férfias hangján, ó, az édes, bemondta, hogy biztonsági öveinket csatoljuk be, ugyanis kisebb turbulenciába kerültünk, de semmi ok az aggodalomra. Pár perc, és zavartalanul élvezhetjük az utazást. Addig is, ha bármi gond van, forduljunk bizalommal a légikísérőkhöz, akik nem sokára frissítőkkel fogják kínálni önöket, vagyis minket. Ennek a drága férfi hangnak én mindent a köböl elhiszek, de előbb valamiféle eszement vasbetonfelhőket közelítettünk meg, nem lehetett eldönteni, hogy ők jönnek belénk, vagy mi ütközünk nekik. Egyszerre két irányba gyűrődtek, amit én ítélnék el utoljára, de hatásukat tekintve néhány utas kirepült a székéből, Belátom, hogy veszélyesek lehetnek. Minden esetre káosz lett egyből idebent is, hogy Victoria Public választott kifejezés módjával éljek, és pánikszag áradt szét a légkondiban. A kapitány viszont, na meg én, aki mindezt ilyen tüzetesen megfigyeltem, eszénél volt, hirtelen függőlegesre vette az irányt, hogy nyalogatnám a rangjelzéseit, és kiszabadította a gépet az acélos fellegek karmaiból. Miután túl voltunk az izgalmakon, még azt is bemondta a lelkem a kis mikrofonjába, hogy úgynevezett szélnyírással volt dolgunk, de innen már sima utunk lesz, és köszöni, hogy megőriztük a nyugalmunkat. Már aki, édesem, gondoltam, és hogy majd megnézem a Wikipédián, mi az a szélnyírás. Ami a hátralévő utazást illeti, elcsövegtem Viktoria Publickal a piloták sármjáról, úgy általában, és a mi kapitányunkéről speciál. Charlie Damon ez alatt a pinányi ablakon át gyönyörködött a tájban. Minden esetre tájékoztattam Victoria Páblikot, hogy landolás után rohanni fogok, hát ha elcsípem egy telefonszám cserére a szélnyírás lovagját. Charlie Damon olyan megsemmisítő pillantást vetett rám, hogy azonnal rádöbbentem, a szivárványos tűsarkúban vagyok, testvérek között is 15 centi, amiben megfontoltan lépkedni és embert próbáló feladat. Charlie Dimon pontosan leolvasta az arcomról mindezt, és saját platformos szárnyas edzőcipőjére pillantott, majd feketére lakkozott, villámok cikázt a körmökben végződő mutató és középső ujjával jelezte, hogy ha gondolom, cseréljük át a cipőinket. Elképzelem a látványt, amit edzőcipőben nyújtanék, és beleremegtem. Oké. Okay. Te tudod, dünnyögtett Charlie Damon, és visszafordult kukkolni az éppen nem dühöngő eget. Victoria Public viszont azt kérdezte, hogy mi van akkor, ha ne talán mégis utólérem a kapitányt, meglátom testi valójában, és nem jön be. Lekem galambocskám, nekem mindenki bejön. Ezt válaszoltam. Végül nem az édes kapitányom telefonszámát szereztem meg, hanem a Good Cap sofőrjét, és nem is én, hanem Victoria Public, aki elfuvarazott minket és óriási bőröngyeinket a Reptérről a Béfin Hotelbe Hotelbe, úgyis mint a térség legelegánsabb szállodájába. Márha hídni lehet a reklámoknak, én például mindig hiszek nekik. Cuki volt a taxis gyerek, csak éppen nem nagyon szólt semmilyen nyelven, ami persze zérógond. gond, kis csapatunk bajnoka a testbeszédnek. Victoria Public enyhén megbillentette turbános fejét, két ápolt kezéből háztetőt formált, bajjával egy invitáló kört írt le, miközben egy icipicit pukedlizett, jobbját ez alatt finoman állalá helyezte, mélyen belenézett a fiú szemébe, majd könnyedén összeérintette két tenyerét, és jobbra hajló fejecskéje alá támasztotta, miközben észbontó lassúsággal lehunyta a szemét. Kicsit izgultam, hogy most mi lesz, megvilágosodik a gyerek, belezúg Victoria Pablikba, vagy megérti, hogy a béfin az úti cél. Nyilván mindhárom. Észre se vettük, és már ott is voltunk a recepciónál. Körülöttünk csomagjaink, mármint körülöttem, meg Charlie Damon körül, mert Victoria Pablik sehol. Illetve éppen, hogy valahol, a kapu előtt kész csókra nyújtja a kezét, a taxis gyerek meg előtte térdel. el. Hmm. Áldásom rájuk. A recepción viszont némi szer támadt, mert nem volt szabad a Firenze suit, amit Charlie Damon lefoglalt. A kis csaj meg egyre kényszeredettebb mosolyjal ajánlott helyette három másik szobát. Charlie Damon ráhajolt a pultra. Gyémánt nyakéke bele, -bele villant a lányka szemébe, akit elkábított a Clive Christian férfi párfűm kesernyi és illata, szegénykém, ismerem ezt az érzést, mikor nem tudja az ember, hogy fiú-e, vagy lány. Charlie Damon nem szólt semmit. Csak tartotta pillantásával a hadarva mentegetőző kis recepcióst, miközben szárnyas blízere zsebéből kihúzott egy mindeneshetőségre odakészített, némi tartalmazó borítékot, és anélkül, hogy szédült mókuskánk észrevenné, ott volt az asztalán, két milliméterre a kezétől. Már-már azt hittem, hogy megkezdődött a varázslat, és mindannyian kővédermettünk Dracula Land legelegánsabb szállodájának hajában, amikor Charlie Damon enyhén fölemelte bal szemöldökét, jobb szemével alig észrevehetően kacsintott, és fejével bicentett, hogy nézd már meg, fiam, azt a kis valamit, ami szinte perzseli a kezedet. Lenemvéve szemét Charlie Dimonről, a lány ujjacskáig kitapogatták a borítékot, belebújtak, és gyakorlott mozdulatokkal felmérték a szituációt. Az így kinyert információt idegpályái elszállították a homloklebenyébe, és végre elindult a csajsziban az az összehangolt finom mozgás, amelynek végeredménye, hogy parancsoljunk egy bármit rendelni a bárban, a szálloda vendégeiként, ameddig felszabadítják, és rendelkezésünkre bocsátják a kívánt lakosztályt. Helyet foglaltunk hát a bárpultnál. Charlie Damon intett, hogy két old-fashioned lesz, imádom, hogy mindig eltalálja, bár részéről ez nem vaktyúk, hanem képzettség. A vérszakra ott termett Victoria Public is. Charlie Damon megszólt a bártendernek, hogy három old-fashioned. Szívószálmentesen, please, tettem hozzá totál fölöslegesen, a csávó éppen robotpilóta üzemmódban volt. Ez van, főnök, ír csak a többihez, segítek. Repülő, gyermekmunkával készített ékszerek, harmadik világbeli asszonyokat kizsákmányoló ruhák, állatokon tesztelt és ezt letagadó kozmetikumok, Jarkhand-ben gyerekek bányázta csillámpala alapanyagú kozmetikumok, amikről egyszerűen képtelen vagyok lemondani, és most még ez a nyomvat plastik szívószál is, mely előbb-utóbb egy áll a maradt bébi nyelőcsövét csövét fogja kiukasztani, már csak ő meg a kis húga úszkált abban az öbölben, mert a többieket levadázták, vagy öngyilkosok lettek, na, mister, még kérek egy ilyet, de ugyanebben a pohárban, és ugyanebben a szívószállal, per favor. Éppen legellenállhatatlanabbnak szánt mosolyomat helyeztem el a rámtörő szalasztalgián, amikor a lift halkattanása után egy fuldokló sírása, valamint egy hisztériás, elvékonyodó hangú fenyegetőzés úszott rá a hall diszkrét liftzenéjére. Mint három a kaptuk oda fejünket. A liftből egy félig meddig, vagy inkább negyedig nyolcadik öltözött párocska lép ki. Kezükben cipőjük, a valami fehér fátylat ügyetlenül maga köré tekerő lány hüppög, és megvető pillantásokat vet a párjára, akiből a sértett tesztoszteron zúdó a személyzetre, meg a békés világrendre. Victoria Public suttogva megkérdezte. Így fesztiváloznak a helyiek? Tök autentikusnak tűnik. Mire Charlie Damon basszusba hajló szerint tenorján azt válaszolta, hülye vagy, Victoria Public, nem látod, hogy éppen most üritették ki Firenzesz ezt a párocskát, akiknek sikerült egyetlen csapásra két legyet ütniük. Mérhetetlen mohóságukban esküvőjüket a régió legnagyobb fesztiváljára időzítették, és az általam lefoglalt lakosztályban próbálták elhálni a nászukat. Még vernyogott a kétlegyes, szaporodni vágyó humán, amikor Charlie Damon, kitakarva őket a képből, megállt a lift és a bárasztalunk között félúton, balra billentett csípőjére tette egyik kezét, a másikkal meg feje fölé emelte lakosztályunk kártyáját, és gyerünk, babák, Room service is van a világon. Volt. Ledobtuk uticucunkat és neglizsében heverésztünk a septében áthúzott nászágyon, bekapcsoltuk az LCD-t, erdőtüzekről, kiszáradt sivatagokról, vízért sorban álló csontsovány embertársainkról láthattunk képeket, maradtunk az old fashion-nél. Némi coca is hozattunk fel szomjatoltani. Megegyeztünk a csajokkal, hogy ennél édesebb még sehol nem ittunk. Kerestük a rációt, miért éppen a kies Transzilvániában cukrozzák agyon, és azonnal rá is jöttünk, hogy a vámpírok miatt. Mindössze két-három órácskát töltöttünk el öltözködéssel és minkeléssel. Az utolsó simítás is megvolt azzal, hogy Charlie Damon a retiküljéből a beépített boxer és az óvszerek mellől előhúzott pár szem gyöngéd intésére letérdeltünk, ő pedig nyelvünkre helyezte a kis pasztillát, miközben azt mondta, Hok ezt enim korpus meum. Ámen. Hajnali kettőkor már ott álltunk mindenre totál készen a szállodán kapujában. Jobbra tőlünk egy több kupolás szörnyeteg merett az égre, fölötte három pedofil hold keringett, üstökösök vonszolták maguk után stólájukat, míg rottak. a kupolás monstrum meg elkezdett nőni, terjengeni, úgy, hogy balra vettük az irányt. Amúgy a fesztiválhelyszín is arra volt, a Városka parkjában pár perc sétára a szállodánktól. A szokásos, dülöngélő éjszakai helyváltoztatókon kívül itt is elektromos rolleresek száguldoztak savanyú pofával, ökomorális tudatuk keveredett a zavarodottsággal, hogy micsoda kétlábú, kiszámíthatatlan lények szamoghatnak az ő ketvókjukon. Naja, mi meg őket utáltuk. Volna, ha nem osztom meg kis csapatommal nézetemet, mi szerint még mindig jobb, mintha az autójukkal csesznék a klímát. A bejáratot hét darab lobogó tűzmintájú kapunak álmodták meg a fesztivál alkotói, a lángok közül világító szúros démonok rémizgették a fogyasztókat a pénzükért, mi is ezért jöttünk le ide a halálfaszára. Mire valahogy elvergődtünk a main stage-ig, sikerült magunkba dönteni a fesztivál prekariátus italát, úgyis, mint három repohár sört, pótolni a forróságban elpárologtatott nedvünket, jut eszembe, erről vajon miért hallgattak a pokorról oly plasztikusan mennydörgő középkori pederaszták? Hogy oké, okay, sülni fogunk a nyárson, amit vörös szarvú ördögök forgatnak, de közben lehet vételezni jéghideg sört, borokat, koktélokat, hamburgereket, fagyit, lehet ismeretlenekkel barátkozni a sorban, akik csodálkozva néznek fel rád, amit megértek, egy efféle kisvárosi pokolban elég alul reprezentált szokott lenni a transzcéna. Kérdezte is egy professzionális kommunikátornak tűnő csávó a sorban, hogy hát ti, hogy kerültetek ide? Mindhárman rámosolyogtunk, hogy talált ki, Sziwi, és ő azonnal be is mondta, hogy youtube ő Madridból jön éppen, azelőtt meg Marokkóban utazgatott a haverjával, és mondta, mondta, pedig azt a szót is kitalálhatta volna, hogy karbonlábnyom. De nem, ő csak sorolta a helyszíneket, és mosolygott. Egyébként abszolút bejött nekem. Selfiesztünk is együtt, csak nem tudtam követni. Egyre jobban beszippantott az ég. hurikánok közeledtek, tájfunok távolodtak, kozmikus szél sodorta a csillagokat és a holdakat. Két test nélküli farkasfej bámult vissza rám egy óriás betontégla tetejéről. Egyáltalán nem értettem a dörgést, de átadtam érzékszerveimet az irányított és precízen adagolt kollektív örjöngésnek. Behúzott a tömegenergiája, a hang Falak a falak dübörgés, vibrált az ereimben, megforgatott, megrágott és lenyelt a káosz, csak jóval napfölkelte, után köpött ki. Mire visszavánszorogtam a szállodába, Victoria Public édesdeden aludta nászágyban. Estére Charlie Demon is előkerült, és bár alig, ha regenerálódással töltötte tőlünk távol a csermely léptű időt, mégis kevésbé volt gyűrött, mint mi. Az ajzószerek nagymesterétől persze ezt el is vártuk. Meg a beszámolót. Ott kuporogtunk vizes törölközőbe csavart fejünkkel a kanapén, és Léci, Léci, milyen volt, kivel, mivel, hol, mennyire? De Charlie Damon kacsintott, szájára tette mutatóujját és bevonult a fürdőszobába. Fél óra múlva kopogtak az ajtón, mi meg mint két másnapos tanácstalan kölyök kutya néztünk Victoria Publickal egymásra, de aztán jött a válasz, hogy room service. És tolta be a fiú a gurulós asztalkáját, volt jegesvödörben pezsgő, meg ásványvíz, gyümölcskoktél, volt sajtál, baget, vaj, lágytojás, kaviár, mangócsátné, három darab sneakers, szóval ha azt nem is tudhatjuk meg már soha, hogy merre járt Charlie démon, de azt igen, hogy alaposan megéhezett. És ránk is gondolt főleg mikor a kádból oda nyilatkozott, hogy legyünk olyan kedvesek, és próbáljuk meg fölemelni helyes kis popsikánkat, és vigyünk már neki is oda egy pohár mert valahogy most ezt kívánja a lelki higiéniája. Az utolsó éjszakán aztán az én lelki higiéniám is megkapta a magáét. A maximalizmusom az visz majd sírba, bár fene tudja. Ezek a fesztiválok, mintha arra szoktatnának, hogy túl legyünk a sírparán. Van az a vicc, biztos ismeritek, hogy elmegy a terminális állapotban lévő űrge az orvoshoz, mire az iszapkúrát javasol neki. Az segít, doktor úr, egy faszt, de legalább szokja a földet. Na szóval, előástam az oroszlán ketrecnyi bőrrendőmből saját tervezésű, metahistorikus horror szerkómat. Menjünk lentről fölfelé. Fekete Mártenz fehér fűzővel. Na jó, ez klasszik náci, de a fehér fűzőn már megjelenik a kivert fogú koponya motívum. Terepmintás katonai jegyenruha, megjegyzem, mert soha nem lehet tutira tudni, hím változat, de csinosított verzió, rám van szabva, rendesen. Továbbá az inattraktív, de annál strapabíróbb zsákvászon matéria helyett egy tűszerű, enyhén átlátszó anyagot választottam, melyen a szabály foltok, Arany-meg ezüst szállal voltak körbevarva. Fekete-tsücke-fehér nemű volt rajtam, csak azért mondom, mert látszott. A bizsukon meg ott vigyorgott a kivelt fogú koponya. Gyűrűn, fülbevalón, nyakéken, szemkörüli villogó matricákon, erősen rózsaszín tornyon a diadémon. Na, és erre a túlcsordulásra még ráprojektáltam egy krinolint. Szöges drótból. Egész éjjel nem ülhettem le, de hát valamit valamiért. Egy kicsit arról szól az élet, hogy elkészüljön a tökéletes fotó. A hetedik tüzes kapunál pózolgattam, mint mindenki, Victoria Public fotózott, Charlie Dimon hosszú szipkából cigarettázott és tanácsokat osztogatott, és persze, hogy nyugodtan beérhettem volna ennyivel. De mikor megláttam egy fölnyílt frizurás csávót az általam viselt fekete-fehér Martens basic verziójában, egy himbanda közepén, nyakukban drukkersál, fejükön úbetűs bészból sapka, akkor muszáj volt odalépnem egyenesen hozzá, rámosolyognom, köszöntenem, miszerint, hello, szép fiú, kecsesen feléjen nyújtanom a telefonomat, és megkérnem, hogy legyen olyan kedves, és készítsen rólam meg a barátnőimről egy csopi képet. Egyből ütött. Nem mondom, hogy számítottam rá, csak kicsit később, végülis nem az a nyilvános verekedések táncrendje, hogy előbb sértegetjük egymást, majd utána jön a testi élvezet? Bár ha hozzáveszem a több színpadról áradó hangzavart, amelyben alig ha tudtuk volna értékelni egymás szitkait, logikus volt részéről az a hirtelen horog a bal szemem alá. Mire én egy apró kilengés és rövid mérlegelés után úgy döntöttem, hogy a fogaim közti bájos résen át pontosan megcélzom a szemét egy nagyobb adag dúsított nyállal. Talált! Mondjuk a gravitáció is segített, legalább fél magasabb voltam az európai alapértékek ezen szenzibilis védelmezőjénél. Viszont a haverok is beszálltak. Mindaddig védett a szöges drót, míg ugráltam. Félszemel azt is láttam, hogy Charlie Damon előveszi a retiküjébe beépített boxert, manikűrözött ujjaira húzza, és állom vágja az oldalról engem épp fültövön sújtani készülő fociultrát. Jobb adni, mint kapni. Már Kirke úr is megírta, és azt is, hogy végtelenül nehezebb kapni. A végeredmény minden esetre az lett, hogy előkerültek a biztonságiak, hátra karokkal kikísértek mindannyiunkat a kerítéshez, kinyitották az egyik illesztésnél, ahol már vártak a legderekabbak, meg a kis rabomobil. Az ősön mindenkinek felvették az adatait, majd egy kietlen teremben várakoztattak. Miután fölmértem a szuveníreket a testemen, Két hétig színesben játszó öklömnyi folt a bal szemem alatt, bagatel, öt fog teljes egészében, plusz három félig, na ez azért nagyjából ötronyba fog fájni, de hát mi ez ahhoz képest, hogy minden héten lenyelünk akár egy bankkártyányi plastikot? Szemébe néztem a náci fűzősnek, és megkérdeztem, tulajdonképpen mitől fél? Ő nem fél semmitől, csak ideges, hogy az ilyen rohadékok miatt, mint én, meg a pervez barátaim nem lehet már normálisan bulizni a saját stadionjukban. Hoppá! Eddig erre nem is gondoltam, hogy a boldogságipar ezt a csillogó-villogó inferno fesztivált, is, mint a varázslat, a látomások, a szex, az evésívás és a legjobb DJ-k szívcsakráját alapjáraton stadionként működteti. És hogy hívják a klubjukat? kérdeztem. Nem bírta kihagyni a lehetőséget, kicsit kihúzta magát, és úgy mondta, univerzitátea. És, jók? A választ már, ha készült, nem állt módonban kivárni, mert útlevelünket tenyeréhez paskolgatva szólított mindhármunkat a zsaru gyerek, aki egyébként szintén bejött nekem, de esélyem nem volt, mert se perc alatt jó hazautat kívánt. Mikor kiléptünk a viharvert Victoria Pablékkal és Charlie az őrs ajtaján, még visszanéztem a csávómra, és bajtársaimat átölelve mutattam, még nem késő, hogy megcsinálja rólunk azt a tökéletes fotót, és gyűrt drót szerkomban vigyorogtam neki a fogatlan pofámmal, mire ő is elhúzta kicsit a száját.